Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! A zenészek csak neked fújják. Azt mondják, hogy te vagy a király. Ezt nem ismered? <gül> nem de hogy rákeresek. Best of Flag, nem, nem ismered a No Roxa Eye című. Dalt. Hát abból még mm. ilyen politik izét is csináltak. Hát akkor mind a kettőt. Olyan, olyan dumák vannak benne, hogy beül a Jolie a 8-asba, tehát ez a számnak az egyik része. Tudod, hogy hmm. egy ilyen nőt, Neked koko, milyen autód van? Viszki. Fehér. Aha. Családi. Meg fogunk dögölni. Simán. Jövő héten szünet lesz Road csütörtökön, trip. és nem csütörtökön és pénteken, négy napot kell kibírni a családdal együtt. Mármint a feleségem, összenéztünk, négy nap a gyerekek kertek nap. nem akarok kizé rossz szerencsét, meg minden, de ilyen esetekben azért legalább egy megszokott betegedni, csak hogy ne legyen egyszerű a helyzet. De figyelj, mit csináljunk négy napon keresztül? Erre itt a lakásban nem, nem, nem. Hát nem tudom, milyen állatkert vannak közelben? Összeset láttuk már oda-vissza. Aha. Road trip, autóba be, aztán ja. valahova máshova menni, és akkor a kocsiba verekedhetnek a gyerekek. Ja, csak tudod így, hogy ne kerüljön sokba minden, mert ott persze be lehetne fizetni valahová, de hát. Uh -huh. Mit tűnne? A is volt. A, a, svéd, a svéd ország. Jézus menjbe menetele az ah. Askension. Aha, így értem. franciás, angolosan. As can on lesz uh, csütörtökön. Pénteken meg úgynevezett ilyen klemdag, akkor azt kiveszi mindenkit, nincs nyitva óvodai iskola. Aha. Tehát nekem is úgy kell csinálnom. Fé, lehet, hogy nekem szabit is ki kell vennem péntekre miatt. Hát, ha mentek valahova. Ha nem, akkor viszont... Hát igen, ez nehéz így uh, kiegyensúlyozni, de az is lehetne, hogy pénteken szóta, hogy ne haragudj, drágám, nekem dolgoznom kell. De nem biztos, hogy abból jól jössz ki. A... Megmérhetnénk, hogy hány milliméterrel fog bejegyeb menni a fejem a falba. Ezt utána mondat után. Én dolgozni. Ugye ott a család meló. Az a izé. Figyelj, múlt héten, és az volt, hogy képzeld, hogy szerdán, meg ilyen úgynevezett valborj volt, amikor ott a tábortüzet gyújtanak. Nagy szél volt, azt nem sikerült meggyújtani a tóparton egyébként a, a falunak, de ö, tehát úgy volt, hogy hétfő kedden meló, szerdán otthon, és akkor csütörtökön, meló is. Képzeld el, hogy csütörtökön, visszamentem Merózni, annyira jó volt, hogy bementem, Aha. megbeszéltük a dolgokat, ilyen design vízióim lettek tőle éjszaka. Tehát így Aha. láttam, hogy mit kell csinálnom, főketem ötkor, megcsináltam, képzeld el. Aha. Tök jó volt. Nekem elkezdett ilyen, tehát így mondjuk hetente két-háromszor ilyen munkával kapcsolatos rémálom történni. Nem, nem ugyanaz ismétlődik, hanem mindig más rémálom helyzet. <gül> de, de rémálom én is, is Hát, uh, már így nem emlékszem, csak mindig arra emlékszem, hogy így felébredtem, és akkor ú, uh, megint a munkáról álmodtam. Uh, Nekem is voltak uh, ilyenek. Ja, egy, egyre emlékszem, de azt most nem fogom elmondani, mert complicated, de hmm. teljesen így visszatudom vezetni konkrét, konkrét problémákra. Ja. Yeah. Uh, én amikor munkáról álmodtam, akkor mindig ilyen lényegtelen dolgokra tudod, hogy nem is Én az, nem. az össz, összes dolog közül ez a, ez a hülyeség. Ez nem... <gül> ja. De most egyébként <gül> olyan időszak várható, amikor kicsit így a munkamániámból vissza fogok venni mindenféle ilyen utazás. A, ugye a hónap lesz ez a zenei fesztivál Barcelonában, ahol mindig menni szoktam a kis Megyek, uh -huh. megyek, megyek, megyek. Uh, duval -du Igen. Aztán uh, szülinapot ünneplünk a családa, és úgy döntöttünk, hogy így átmegyünk a szomszédos Szentzsönben, most, hogy ugye uh, nem kell uh, vízum meg ilyenek, és akkor ugye más teszik az ember, ott van igen. állatkert, arra nem emlékeznek a gyerekek, mert mit tudom, én öt éve voltunk ott utoljára, úgyhogy uh, egy hétvégét ott töltünk, és születésnapi zsiráf etetés az állatkertben, meg hasonlók, az várható, meg aztán még megint utazás, úgyhogy így az elkövetkező, hát olyan másfél-két hónapot nyilvánvalóan dolgozni fogok, meg minden, de kicsit így magam, magamra is odafigyelek, meg a család, meg ilyenek, meg barátok. Ez várható, ez várható. Tehát jössz ezek szerint? Hát egy ilyen villámlátogatás, villámlátogatás lesz, csak, hány, hány csak a cél. Ö... Hát szerdától vasárnapig tart. Tehát egy ilyen félhetes esemény nyilván akkor egy nappal korábban kell indulni, egy nappal később indulok vissza, akkor azért egy ja, maga az utazás. Bruttó hét, hogy ja. brutó hét igen. igen. Majd arra ki kell ügyeskedni, hogy akkor így mondjuk ilyen reggeli órákból is fogok tudni elvileg felvenni, mert a koncertek azok csak így délután kezdődnek, és akkor belefér egy ilyen reggeli felvétel, úgyhogy már viszek, viszek stúdiót. Jó, jó. A csak neked fújják. Én nekem ez egy ilyen. Ez a, tudod, szokták mondani, hogy ez egy ilyen happy place nekem. Tehát így. Igen. Pont ezen gondolkodtam, hogy ahol lakok most, így igazából. Olyan évszakuk nincsenek, tehát itt mindig meleg van, van egy pár hónap télen, amikor ilyen 15-14 fokra éjszaka lebír menni a hőmérséklet, de, de nincs ilyen, hogy tavasz, meg ősz, meg igazi tél, meg csak ilyen meleg van, és akkor van a mondjuk októbertől áprilisig a, a jó idő, és akkor április végétől október elejéig meg az esős évszak, és nincs ilyen igazi ciklikus év élménye az embernek, és akkor nekem vannak ezek a, az ilyen évente visszatérő dolgok, ami valamiféle ilyen évszakszerű ritmust helyez el a, a, az életemben Az egyik ilyen, hogy akkor a nyár az úgy kezdődik, hogy akkor elmegyek erre a, erre a fesztiválra. Már 10x, nem tudom, 13 éve, valami ilyesmi. 14 éve járunk oda. az ez, ez éve? Hozzá... Uh -huh. 13 vagy 14, valami ilyesmi. Ja. Ez jó, jó, jó pofa tudok. Én mire járnák, hogyha így nekem is lenne egy ilyen happy place-em a XX Commodore 60-i Biztos, óta. hogy van ilyen, és biztos, hogy jól éreznéd magad. <gül> Nem, én nekem jó egyébként, hogyha a meetingbe tudok jutni. Aha. Ne, ne, nekem az egy ilyen jó kiszakadás. nap meló. Meg hát most nekem itt ott nagy, van nagy, őben... nagy szerencsém van, hogy, hogy a feleségem itt tolerálja, hogy így munkaügyben rengeteget utazok, és akkor nincs, nem alakul ki ez az érzés, amikor itthon vagyok, hogy úristen, hanem inkább így kiélvezem ezeket a heteket, amikor a, a zajos ja. majomcsapat gyerekeim itt vannak körülöttem. Most is egyébként előfordulhat, hogy, hogy kiabálás lesz, mert 6% volt a Bluetooth fejhallgatóban, amit rátelepítettem most az gyerekre. Nem tudom, hogy kibírja az adást. De te akartál mondani valamit, akkor vissza a mikrofon neked. Igen, azt, hogy a, itt Malmöben jövő héten egyébként megszervezik ezt az Eurovision akármi sodát, ami errefel egy -e nagy dolognak számít. Abszolút. És ö, annak, nem tudtam, hogy az Abba például egy, ebben lett nagy. Tehát ők, ők is egy mm. ilyen Eurovision akármi lettek. Ö, nem néztem utána, csak valaki mondta. Ö, tehát enekdótól, ahogy mondani szokták. És a másik dolog az, hogy van valamilyen anti-izrael dolog ebben az egészben, hogy itt a városban több demonstrációt szerveznek anti-izrael megmozdulással, hogyből mindig az fog következni, hogy ilyen radikálisok összecsapnak a rendőrökkel. Uh -huh. Ez várható jövő héten. Úgyhogy én próbálok nem bemenni a városba, ahogy csak lehet, mert ott aztán ki tudja, hogy mi fog előfordulni. Nának megmondták a cégnél, ami ott az Eurovision stúdió, vagy koncertizé, nem tudom, minek hívják ezt, venue, mellett van, vagyunk, hogy mindenki dolgozom otthonról ezen a három napon. Uh -huh. Úgyhogy én azt fogom Egyébként tenni. nekem is van egy ilyen félelem, hogy nyilván a, az én koncertjeimen is megjelenhet egy, egy ilyen tenorista, és va, van, van valami kockázat ebben. Tehát így Te nehéz, nehéz időszak. Terrorista. Csak a nem terorist. akartam azt mondani, igen. Ja, értem. Szóval ez benne van a pakliba, az ilyen nagy tömegeseményeken tényleg nehéz ügy. Őrület, hogy, hogy milyen világban élünk, Té tényleg őrület, őrület. Ah, az egyik gyerek kering, valami történik. Le le lemerült a bluetooth visszafelé? Igen. Jönnek vissza? Szórakoztasd a közönséget, mert rákérdezek, hogy mi van. Hát akkor egyetlen adekvát dolog maradhat, hogy a no rox számból fog énekölni addig, addig. A zenészek csak neked húzzák, azt éneklik, hogy te vagy a király. Noroxa állj, fb a király, Jönnek hozzád a szép lányok, Józsi ez a te kis világod, Noroxa állj, tiéd a világ. Jön fb hazafelé, Ismerik őt már mindenfelé, Minden szép lány róla beszél. FB2 devlalé. Beül az fb mi kell a nőknek, az mindig tudja. Viszkit rendel litten számra, velem mindenki. Azt elbasztom a végét. Egyébként szerintem csak így lehet kibírni a gyerekeket, hogy ezt a számot énekli az ember. No ha Back. Itt. Szóval Jó. tényleg kimerült, kimerült a bluetooth, és szerencsére találtunk egy... Gyors tört, Nem, találtunk egy ilyen jack-tugós headphone-t, ami ilyenkor jó jön, jó jön. Ja, okay. szóval sopánkodtunk, hogy milyen, milyen világ van, és kigondolta volna. Malmőben egyébként a bevándorlás rajtad kívül az ilyen jelentős mértékű sok ilyen muszlim, meg egyéb bevándorló van? Hát figyelj, elmész Kanadába például nem más a helyzet ott sem. Tehát ilyen, okay. itt, itt, itt, ez egy nyugati világban teljesen megszokott dolog. Németországba kalandozol, vagy erre arra. Ilyen uh, nekem azt tűnt föl, hogy amikor Kanadában voltam néhány évvel ezelőtt a családdal elmentünk, akkor bementünk egy akármilyen pizériába, vagy valahol rendelni kellett, vagy akármi, akkor mindig ilyen meglepődtem egy idő után, amikor valaki natív angol szó, szólt hozzám, Natív Amerikai vagy angol amerikai beszélve, itt uh, Svédországban is hasonló a helyzet, tehát fölhívsz egy éttenet, nem minden, sokáig nem mertem beleszólni a telefonba, most meg már rájöttem, hogy ott is mindenki izé, ilyen tört svéddel beszél, úgyhogy tört svéd a tört svédnek, és akkor Aha. így már megy. Hát de tehát, ezért, ez ezért egy, hogy megmaradjon így, a nemzeti jelleg, ezért neked kell lenni majd az ilyen fermentált herinket, meg ilyesmit, hogy fennmaradjon a kultúra. Ne, persze is, és, és, és ez is történik. Hát a Valborjon körbemész, van egy adag svéd, meg ott ott jönnek izé, a izé, szíriai, a... összetalálkoztam egyikükkel egyébként, az egyik szíriai csávóval, nagyon érdeklődve megy körbe-körbe, kamerázik, izé, facetime-ol ott az otthoniakkal. Uh -huh. Itt vagyok, kína és fúj a uh -huh. Úgyhogy ö, ö, felszakadtak okay. a a határok. Aha. Mindenki mindenhol van. A magyarok nagyon itt, komplikált, ott... Nagyon kopli, komplikált, nagyon komplikált. téma. figyelj, mi van akkor, hogyha mész külföldön, akár én Malmöbe, és meghallasz egy magyar hangot, mit csinálsz? Tehát ott... Még csak nem is pislogok, hogy ne úgy tűnjön, hogy megértettem. Ugye? Ja, Ugye? Ja. Volt már olyan, hogy étterembe leült, és a másik asztalon a magyarok beszélgettek? Étteremben nem emlékszem, hogy lett volna -e ilyen. De így utcán, Japánba is volt olyan, meg most Pankukban is, volt, igen, így az utcán turisták között voltak magyarok, de csak tudod így fogalmatlanul, mit tudom én, egymás között beszélgettek. Én nem tudom, nekem én szeretek magyar lenni, büszke vagyok a kultúrámra, meg a történelem, meg mit tudom én, sőt, kicsit megbánás is van bennem, hogy nem tudtam lehetővé tenni, így vagy úgy, hogy a gyerekek megtanuljanak magyarul. De ugyanakkor a jelenkori... Tehát én nem érzem, hogy ebben a ökoszisztémában kéne léteznem, hogy külföldi magyar. És... Ja, nem én tudok azonni. Legtöbb, legtöbb uh, ilyen otthoni szituációval. Ki tudja, ki tudja, hogyan alakulnak a dolgok, de én szeretek, szeretek ilyen nem tudom, lehet, hogy kicsit ilyen túlzásnak hangzik, de valamilyen szinten ilyen világpolgár lenni, hogy ahol munka van, oda megyek, otthon érzem magam ugyanúgy. Nem zavar, hogy, hogy nem beszélem a helyi nyelvet, elvégzem a munkámat, elvégzem a, az ételeket, és nem érzem, hogy bele kellene vonódnom a, a politikai témákba. Én ilyen, ilyen megfigyelő vagy, vagy nem tudom, hogy megy, amilyen... Ja, ja. Milyen, uh... Flanőr. Flanőr? Aha. Ez egy hízé? Azt, belerakom ide a Ez konkrétan az. Még egy urban stroller. Az. A <gül> loafer. Lounger. Egyébként az, hogy van ez, a, az, hogy van ez a, a fényképes hobbim, egyébként egy csomó dolog. Te, te szoktál nekem mindig ilyen jó tanácsot adni, ugye a reframing témában, hogy így más szemszögből közelíteni a problémáinkra, és Egyrészt az ilyen szemlélődő életmódhoz tök passzol, hogy, hogy egy fényképezőgéppel szemlélek, és megfigyelek, és felismerek dolgokat, és keresem a, a szépet, meg a rendet a káoszban. Másrészt meg, amikor ilyen családi események, amik régen erős stress helyzetet jelentettek nekem, hogy mit tudom én, a gyerekeknek valamilyen iskolai esemény, vagy, vagy akár csak ilyen nagyobb családdal elmenni valahova, ami alapvetően kaotikus esemény. Hogyha ott van a nyakamba egy fényképezőgép, akkor az egy ilyen jó kis kapaszkodó a káoszban, és mindenhol kereshetek valami érdekes témát, meg, meg a családot is esetleg egy kicsit egy lépése hátrébről tudom megfigyelni, és nyugodtabb tudok maradni. Jó, jó, jó. Igen, fontosak ezek, hogy, hogy az ember úgy kompozálva tudja magát tartani. Én ezt, én ezt bele, bele tudnám tekerni az egyik fő témánkba, ami a Ferrari, ami... A, igen, én volt benne egy ilyen erős családi vonal is. Igen, meg, meg a... Mint az apa, meg férj, meg, meg hasonló szerepkörök. És a, ami szó most itt... Nekem kiugrott és amiből eszembe jutott a Ferrari, az az, hogy hogy tudsz egy ilyen ultra helyzetben higgott maradni, és ebből bőven volt a Ferrari című filmben is. Így van. És 71 százalék kinyitotta az e-mailt, amit elküldtem, hogy ezekről a dolgokról fogunk beszélgetni. Tehát a feliratkozók, a heti meteor.hu-nak, aki feliratkozik, az kapott tőlem egy, bocsánat, tőlünk egy e-mailt, amiben uh, grafiká illusztrációt uh, is mellékeltünk, és ebben felhívtuk a figyelmet, hogy a Ferrari 2023-as Michael Mann film, és a Sugar sorozatot fogjuk megbeszélni egészen spoileresen. Uh -huh. Tehát ezt egy ilyen ha... diszklémer van, hogy... hogy Igen, akarsz-e még a, az... a, a... mielőtt sokan kikapcsolnak, akik nem látták, hogy még van-e bármi más téma, amit előtte vagy ugorjunk bele ugorjunk be a seggest. Oké. Okay. Hát, Azt értesz, felszerelés? Szóval, ugye úgy került ez a téma el, hogy, hogy, hogy, én mondtam neked, hogy ez a film létezik. Nem tudom, hogy a marketingje nem volt ultra erős, és így elég a uh, radar alatt menten egy csomó embernek, de nekem egyik tényleg az egyik kedvenc rendezőm a Michael Mann, és esetleg más filmjeit is említhetjük, de például a Heat az talán ilyen... Az a klasszikus, azt mindenki ismeri szerintem a hitet. A, aki nem annak, iszonyatosan gyorsan meg kell nézni, mert talán az egyik legjobb. Hát még ilyen thriller, meg akciófilmként is csodálatos, és van benne egy ilyen, egy ilyen uh, üldözős, lövöldözős jelenet, ami elképesztően hatásos. Ugye Robert De Niro -Kilmer, ott lövik uh, egymást az igen. Nagyon-nagyon keményen ilyen, lőnek. Ilyen feszesre van véve. Viszont a heat-be, szerintem nem egy tökéletes, nagyon sok jó jelent van benne, meg nagyon jó, meg én is szeretem, de, de az Alpacsinós családi szál az annyira béna benne, tehát, hogy az ilyen, az otthon a családjával adott, ilyen izé vállás, meg mit tudom én, ilyen, az, az egyszerűen szerintem, nem illik bele egyáltalán. Szerintem azt... a Ferrari-ban is van egy ilyen szál, ugye, és én szerintem ez abból adódik, hogy ez a, ezek a fő témák, amit Michael Mann filmében látunk, ez a Mit jelent férfinek lenni ugye, napjainkban, illetve az elmúlt 50 évben inkább, mert elég sok film volt ez. Mm. És, és amit most ilyen toxic masculinity módon fogalmaznak meg, annak az elemei azért benne vannak, hogy, hogy ez a férfikép, ez a hagyományos férfikép, aki, aki kemény, és teljesen odaadja magát a, a, a munkájának küldetéstudata van, és abszolút professzionális a munkájában legyen az rendőr, vagy, vagy bűnöző. Ugyanez a fajta ilyen szikár, érzelemmentes hozzáállás a családi kapcsolatokhoz, az eléggé bukó. Tehát így nagyon sok filmben van ez, és de szerintem ez, ez, ez így csomagban működik, ha, csak, ha a ha az csak akciófilm lenne, a szerencsétlenkedés nélkül nem lenne olyan erős, szerintem. De... Jó, ezt értem, de szerinted a hídben ez a téma, ennek az aspektus a vetülete jól ki volt dolgozva, mert én erre mondtam, hogy szerintem ez, ez nem, nem... Szerintem kérdőjeles, hogy egyáltalán Michael Mann maga mennyire tud egy ilyen érzelmi kapcsolati kidolgozni. Szerintem ő maga is egy ilyen kicsit elhibázott karakter szerintem. És egyébként érdekes volt a ferrari én ilyen, ilyen Blu-ray lemezen vettem, meg erről majd még beszélhetünk, hogy, hogy, hogy, hogy miért, vagy miért. miért. Nem jó ez, igen. De ott is voltak ilyen filmek utána az így készült, amit én nagyon szeretek ezeken a lemezeken. És például érdekes volt megfigyelni ugye a, a főszereplő színésznő is van vele egy interjú, amiben mondja, hogy a Michael Mann milyen jó volt vele dolgozni, meg mit tudom én, és akkor itt a hogyan készült videóban van ilyen jelenet, ahogy így valami sikeres jelenet után így átöleli Michael Mann, hogy ú, milyen jó voltál, meg de és látszik a kamerán egy mikro másodpercre, hogy így összerezzen, és így, tudod, ez a... E... Ú, nem kéne üléketnem. Igen, nem, nem, a csaj rezzen össze, hogy látszik, hogy úgy nem, nem esik ez neki természetesen. Tehát én úgy érzem, hogy Michael mennek a a fele kapcsolata az lehet, hogy eléggé sérült önmagában, és ezt, ezt viszi bele a filmekbe, hogy ő ezt nem látját jól. Mondjuk ott van a, a, ami ilyen ha. sikeresebb kapcsolatnak tűnik, ugye a Val Kilmerrel ugyanabban a Heat filmbe. Az is, az is ilyen nagyon diszfunkcionális, csak az még megtart valami szintű szeretetet, meg lojalitást, meg minden. De szerintem az összes filméből látszik, hogy ilyen szerencsétlenek ezek a a romantikus szálak. Sőt, nem hát, ezért nem kéne, kéne nagyon szerintem. Tehát a hitet az Al Pacino családi izével azt simán kellett volna szedni. Semmi hát vagy Meg, jobban nem, megcsinálni. Aztán hát még igen, ilyen értem, Michael filmeket említve, ugye a Miami Vice, abban is így a romantikus szál az elemi fontosságú motiváció. Ott is több kapcsolat van benne. És az is eléggé ilyen drámai megsutámból megcsinálható, de az eleme nagyon a sztorinak. És én egyébként, ez egy, egy rendkívül sikertelen film volt, nagyon negatív kritikákat kapott, uh -huh. De nekem nagyon-nagyon uh -huh. tetszett, és a látványvilága az olyan számomra nagyon erős volt. Ugye mind, nagyon sok ilyen Michael Mann filmben, amiben ez a, a professzionális szakmailag teljesen elkötelezett, de ilyen érzelmi kapcsolataiban teljesen suta, férfi karakter, és akkor valami nagy víz, mondjuk óceánpart vagy vízpart naplementébe elnéz és elgondolkodik, ez egy ilyen tipikus Michael Mann jelenet, ebben is az van, és nagyon szépen van fotózva, aztán ott van ugye a Black Hat, ami a, talán az utolsó filmek egyike volt, a Ferrari előtt, az is nagy tehát pénzügyi kudarc, és egyébként a Ferrari is, de az is nekem tökre tetszett. Abban is eléggé szerencsétlen a romantikus szár, de rettenetesen erős jelenetek vannak benne, és nekem nagyon tetszik a, a Blackheadben, hogy ugye itt forgatták jelentős részét Hongkongban, meg Makauban, és így felismerni a helyszíneket. Nekem van is olyan tervem, hogy majd csinálok egy ilyen short listet, hogy milyen, milyen helyeken voltak a jelenetek, és akkor ott pár fotót csinálni ilyen. És akkor uh, felismered a, a helyszíneket, és akkor látod azt, hogy egyik vágásból a másik, vagy egy totál más helyszínre Totál más, bizony-bizony, bizony, abszolút. És akkor rájössz arra, hogy gyakorlatilag a filmcsinálás egy ilyen nagy illúziókeltés. Ilyen, tudod, azt gondolod, ami hogy Ami jó, ami szerintem nagyon, valami. nagyon puli. Igen, igen, csak ilyen. Tehát Nekem is volt kirépnek a, a, a mit tudom -e, a Sikátorból a, a, a térre, és az és a két teljesen más város éppen. <laughs> igen. Teljesen más városba kerültek itt, ugye. Akik ott voltak, azok azok, hogy, hogy, what the fuck? What, what, the, what the shit? <laughs> uh, Penelope Krúzt ölelkedtem, furán meg, vagy, Igen, vagy a má, vagy Tehát má. így megölelte tudod, ilyen, ilyen nagy lelkesedéssel ez a ilyen suta hag és akkor egy másodperc, mikro másodperc látszik, hogy így összerezzen a csaj. De az interjú meg az van, milyen jó volt vele dolgozni, meg minden. Hát persze, szóval persze. Ugyanezt, ugyanezt jól. látom bennem, mint a jeleneteiben ezt a fajta érzelmi. Ilyen. Nem, uh, nem látja, ez, hogy hogyan kell hozzáállni a nőkhöz. Így 70-ig szévesen se. De ez... ez, ez, ez uh, igen, igen. Úgy, így, így, most elfett, amit akartam mondani. Még közben említek másik filmet, nem tudom, az neked mennyire jött be de, a Collateral, ugye Tom cruise Az Azarról beszéltünk is egy kicsit, igen, vannak benne nagyon jó. Az akció részekre nagyon ért a Michael -a, hogy így szerintem az, az erőssége neki különösen. De Tetszett oda is kellett film, az érzelmi szál, szerintem. Hát belerőlteti. Aha, de nem. nem, anélkül meg csak egy jó akciófilm lenne, tehát kell az a fajta két oldala ugye az érmének, hogy professzionális szakmailag, és a másik oldalán az érmének az van, hogy teljesen alkalmatlan párkapcsolatra hosszabb. Na ne. ne, ne, ne. Uh, uh. Közben eszembe, hogy ezt meg mondani, mert uh, ezt megfigyeltem, nem tudom, megfigyeltem már, hogy, hogy Penelope Cruz leadja az interjút, és akkor méltatja a rendezőt, meg a tagját meg mindent. Nem tudom, észrevetted-e már, hogy uh, folyamatosan mindig mindenki a másik embert méltatja ezekben az interjúban. Uh -huh. Tehát, meg kon konkrétan, konkrétan elkezdtem nézni, hogy mindenki azt mondja, hogy Denis Villeneuve dűne a, oh, micsoda rendező, uh -huh. is a vizionárius, 13 as körül megrajzolta a storyboardot a oh. Dennis Villeneuve, ó, oh, a casting director, ó, oh, a, a, a, uh -huh. a stáb, ó, oh, azé akármi. Whaleny ugyanez volt, hogy, hogy Brandon Fraser-t is, ó, oh, a, a többi, többi szereplő milyen volt, tehát mindenki azért. Azért, és szerintem ez azért van, mert saját magadról soha nem szabad beszélni semmit. Ezt most nem a filmszínészekre így mondom, van. hanem ők, ők csak rájöttek arra, hogy mi az, ami működik. Mert hogyha a többieket méltatod állandóan, akkor neked fogják a többiek is vinni a híredet. És úgy volt, tudni, nem mehetsz oda valaki az azt mondani, hogy én vagyok a, megraktam a dizájn, pazz meg. Nem, nem fogsz tudni oda menni így. Akkor viszont, hogyha más mondja róla, de ugyanezt, akkor azonnal működni kezd, hogyha oda megy a, mit tudom én, a flame, és azt mondja, hogy Józsi megrakta a dizájnt, meg, így elmondja valakinek ezt így, <hül> akkor az azonnal legit cucc lesz. Tehát, hogyha egy másik ember állítja rólad a dolgokat, akkor FB2 azt mondják, hogy ez -e, a legjobb menedzser az epan az meg. Ezt mások <hül> mondják rólad, te leszel a legjobb menedzser. Egy kibitelt... Te sosem mondhatod magadról. Sosem Aha, mondhatod e -e Említenék rólad. csak, hogy nemrég ráklikkeltem YouTube-on valamilyen reklámarapján egy interjúra Paul Schrader nevű eh, forgatókönyvíró rendező eh, vele interjú, már ilyen 77 éves, és így már beleszalik mindenbe. És olyanokat, <gül> olyanokat beszól, tehát az összes ilyen nagy névre, a, akit el tudsz képzelni, akivel dolgozott, és abszolút nem tartja visszolgált, és nagyon vicces. előkerítem el majd ezt az interjút. De hát, de hát pontosan ezért, mert Penelope Cruz Cruise... Még, még szeretne, szeretne dolgozni. Igen, igen. Igen. És akkor, hogyha szeretnél munkát, akkor nem fogsz izé beleköpni a bablevesbe. Ja, ja, ja. Hanem, hanem ő, ő még ilyen izé figyelj, Denis Vilna, ó, oh, csodálatos rendező. <gül> és, és ezt mindenki érti, ezt az univerzális nyelvet. De és ezért tetszett is. nekem annyira, hogy egy ilyen Mikró másodpercre meglátni, ahol ez kicsúszik egy ilyen emberi reakció, hogy ez a 77 éves bácsi jó lenne, nem ölelne meg most így hirtelen. De utána meg ilyen mosolyog, tudod, ilyen műmosoly. De mondok még, az előző téma az egy fontos kiegészítést. Akkor, hogyha oda jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy FB2 szerintem te olyan jó menedzser, vagy többet többen is mondták, és szerintem te jó menedzser, vagy tudom, és utána erre azt mondod hogy tudod, így, így elmosítsz, és így tudod, így, ó, igen, igen, igen, tehát így látszik, hogy tetszik neked, amit mondanak, akkor az megint csak rossz. Erre szerintem az egyetlen adekvát válasz, hogyha azt mondod, hogy ó, köszönöm szépen, Szapat el is meg volt. kell köszönni. Yeah. Igen, a team a nagyon jó, a Scrum Master az, az összerántotta az egészet, tehát úgy, mint a gatyában, amikor meghúzod az izi szíjat, ó, nagyon jó volt. Lejjebb kapcsolta. Ha, ha, ha, ezt, ha nagyon vicces csábú vagy, össze lehet rakni egy, egy olyan karaktert, ami, amikor lehetsz ilyen, igen, igen, munkát végeztem, tehát ezt is, ezt is jól össze lehet rakni, viccesen. Vannak ilyen tévé TV karakterek is, akik láthatóan el vannak telve magukkal, mégis, mégis szerethető ez a nem tudom én, Charlie Sheen-nek te, te inkább ebbe az irányba mennél, vagy mész? Nem, nem, én nem, csak mondom, hogy létezik ilyen is. Mm -hmm. Ezt is jól, jól össze lehet rakni, ez a, amikor nem vagy, nem vagy szerény, de mégis annyira vicces, hogy így az emberek szerethetőnek találják. Nyilván én nem vagyok ez a karakter, de mondom, a Charlie Sheen meg hasonlók eh, tudták ezt működtetni, hogy igen, én jó képű vagyok és sikeres. Hol mm, vannak benne? Ja, ja. Még milyen állapot van? Raderről még mondanám, hogy azért ő nagyon nagy filmekbe ott volt. Én nekem a korai filmjei közül is a The Yakuza megvan e, Mianyag Lemezen, meg aztán ugye a Taxi Driver, a Raging Bull, ami, ami ilyen ismertebb filmje, Cat People szintén megvan anyag Lemezen, aztán későbbi filmjei közül Uh, nem olyan rég volt a First Reformed, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon bejött uh, Ethan Hook főszereplésével és egy gyönyörűen filmezett, fotózott, nagyon krézi történet. Úgyhogy az egy, tehát nem csak egy ilyen nagy szájú... Mi történet. volt ennek a címe? First Reformed az szenzációs ferekond a 2017. Várja, miért nem láttam én azt? <tört> az ilyen, tényleg ilyen nekem nagy kedvencem volt. Tehát így látványvilág is, az, a Ethan Hawke is nagyon jó benne, meg a krézi történet. Aha, De én nagyon meg... radar alatti film, 3 millió dolláros költségvetés, 4 millió dolláros árbevétel, tehát És ez is megvalóan én, én csövezni fogom. Hajrá. Visszatekerve a Ferrarira. Szóval bizonyos szempontból tipikus Michael Mann film, mert van egy ember, aki így a saját világában, a szakmájában tökéletességre törekszik, és teljesen száz százalékában arra koncentrál, hogy, hogy a, a, az autóversenyzésben a, az ő brendje sikeres legyen. Mm -hmm. és, és így felnéznek rá tényleg egy ilyen kulcsember moderna városában, ahol a gyárai is vannak, meg, meg ugye a, a sikerei és büszkesége a városnak, akinek ugye a filmbe kiderül, hogy a foci csapata nem valami jól teljesít. És akkor mellette meg van egy ilyen ultra-kaotikus családi, több családos élete. De az, ami... az mekkora volt, amikor hogy, hogy, hogy, hogy kiderül, hogy van egy ilyen alternatív B oldala a családnak, tehát ilyen másik nő, másik gyerek, időnként másik oda megy hozzájuk. Igen, Nem szőlő, hanem hát szilva, vagy valamilyen gyümölcs. gyümölcs. Hát, és, és teljesen titokban tartva az egész. Uh -huh. Tehát föl, fölépített Ugye... egy ilyen alternatív családot. De Igen, és a, több, a feleség tényleg. az úgy tudja, hogy csak simán kurvázni megy minden este. Hol de ott? de, de hogy, hogy lehet ezt egyáltalán előhúzni? Tehát most gondolj bele, hogy én nekem, hát én... én, én, én én nem tudok, a melóba eljutni, passz hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, tud, hogy tudnék egy ilyen alternatív családát? Nem meg ez hogy hol vagy Józsi. Step egy, Rendszeresen sokáig az irodába kell dolgozni, ott kezdődik a történet szerintem. És a mai világban én is te is inkább itthonról dolgozunk, és meglátogatjuk az office-t. De, de, de mi az, hogy rendszeresen sokáig az irodába? Hát az hány óra? Hát figyelj, kérdezem. nekem a volt főnököm az tipikusan ugyanolyan sok órát dolgozott, mint én most, tehát ilyen 14 órákat, tehát így mit tudom én este 10-11-kor ugyanazok a hívásai megvoltak, mint nekem. Én úgy igazgattam most az életemet, hogy ezt inkább itthonról veszem fölő, az irodában csinálta ezt. És a helyidő és szerint a... este 11 korben van az irodába? Nem áll. De, de, de. Hát nem is lehet bennmaradni addig. Hogy ne lehetne? Hongkong az keményen dolgozó város, most nem, nem így ironikusan mondom, hanem itt a munkának tehát abszolút nagy ereje van. Mindenki sikerre törekszik, mindenki sokat szeretne keresni, és nagyon sokáig hajlandóak dolgozni, általában az ilyen knowledge worker pozícióba levő emberek. És nekem is több kollégámon, nem csak én tudom ilyen eszeveszett módon, hanem sokan, sokan dolgozunk sokáig. Jó, mondjuk nem minden nap volt ez, tehát egy-két nap van, amikor bennmarad sokáig, és akkor otthon gyakorlatilag nem látják az embert. Azért ez volt a jellemző, mondjuk öt napból négy Aha. ez volt nála jellemző. <coughs> Mindezt én itthon játszom le gyakran, ugye vacsora után meg. De hogyha egy olyan életmódod van, hogy éjszakáig dolgozol, évfél után érsz haza alapértelmezésben, akkor, akkor nyilván egy, egy másik másik dimenzióba létezel, mint mi, akik hát de... elég erősen összekapcsolódunk a családdal, reggeli vacsora, mit tudom én, egyéb ilyen hát de, touchpointokon. De, várja, tehát, de akkor gyakorlatilag nem vagy jelen a családod Így életében. Ez, nálam is, tehát azért el kell ismerni, hogy én is alul teljesítek ezen a téren. Tehát, hogyha ha mondjuk figyelembe veszük, hogy a múlt évben 140-150 napot utaztam becsléseim szerint, abból mondjuk 30-40 volt az, amit családdal utaztam, és tehát én is az év mondjuk egyharmadában távol vagyok, és nem tartana vissza, tudod, ilyen logisztika attól, hogy minden kikötőben legyen nekem is egy nő mint a régen a filmekben. Igen, tehát magával a helyzetből fakad, hogy... Persze, és a gyár tulajdonos vagy, mint Ferrari, és egész éjjel ugye ott próbálod igazgatni a papírokat, meg a gyártás, meg mit tudom én, akkor a te kapcsolatod a családodhoz az a nyilván limitált. De pont ez a lényeg tudod, hogy mi az, ami neked fontos ilyen értelemben. És a Ferrari esetében neki a motorsport volt a legfontosabb. És ez, ez, ez, ez teljesen, ez, ez nincs feltétlen gond. Csak a vállások szoktak a végeredményei lenni, meg, meg a gyerekekkel való diszkonnek szokott a végeredménye lenni. Hát milyen izé? Most és, és én ezt nem mondom, hogy nekem ilyen. Nem érzem úgy, hogy nekem ilyen nagyon jó kapcsolatom van a gyerekeimmel, mert uh -huh. mindig csak azt érzem, hogy én csak egy ilyen eszköz vagyok, hogy a céljaikat elérjék. Uh -huh. <laughs> nagyon komplex téma uh, ez is. Mi, mi volt előbb, ugye ez is kérdés, hogy a film kicsit arra mutat rá, hogy igenis jó kapcsolata volt a feleségével, meg a, a fiával, mielőtt ugye a tragédia történt, és utána is többször a filmbe arra, hogy ugye háború volt, nehéz volt a gyárban a szituáció, meg a testvére, ugye háborúban meghalt, és akkor van egy ilyen turbulens időszak, amikor nyilván próbálkozott azzal, hogy egyéb Hmm. területeken, ugye a családban nem sikeres, nem tudta életbe tartani gyerekét, stb. Tehát ez egy ilyen menekülés is a karrierben, meg a versenyben, meg a elmerülni, és a más Michael Mann filmekben is ez előkerül, hogy valamilyen szinten nem, nem tudni, hogy mi az ok és mi az okozat, hogy a munkamánia meg a, a szakmai aha, aha. maximális aha. kompetencia az vajon a, az elsődleges eleme ennek a dolognak, és azokhoz minden mást, hogy az pont egy ilyen elmenekülés a sikertelenség elől az egyéb, egyéb területeken, is szerintem <tosz> sokan magunkat is, tehát hogyha végig gondold ezeket a dolgokat, te is felismered, hogy nem egyszerűen, igen, nem válasz ezekre, hogy mi a fontosabb, hanem ez egy komplex, egymástól függő, gyakran körkörösen függő dolog. Mm meg egy film nem mutatja be a valóságot teljesen kézzelfogható módon. Tehát én nem éreztem azt, azt, azt a film, film megtekintés során, hogy értem azt, hogy a Ferrarinak, nak hogy nézett ki a családi élet, magán élete, a magánélete, meg a munkája, meg ilyen akármi, tehát egy ilyen rekreáció volt, és bizonyos értelemben súlytalan volt itt ottam ott, ott, de ettől függetlenül. Én az, az, azzal kell, hogy kezdjem, hogy az első 30 perc alatt én nem éreztem, hogy ezt a filmet be fogom fejezni. Tehát elkezdtem nézni, aztán nem volt olyan, és akkor utána nem tudom, valami történt, és kezdett nagyon érdekessé válni az egész dolog, mert úgy valahogy úgy utána hogy elkezdett összeállni a fejemben az, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan működik ez az egész dolog, és, és úgy jobban kijöttek belőle a dolgok. Tehát euh, szerintem sokan nem fogják tudni végignézni ezt a filmet. Nem tudom, hogy működött-e így az elejétől a végéig. Maga Michael Mann is elismerte, hogy ő ilyen nagy Ferrari rajongó, és maga az egész mm. világ, ugye a, a versenyzés, a design, maga az autók, a karakter érdekelte őt. És például, akit egyáltalán nem érdekel az autó világa, lásd én, annak mást, mást kell megtalálni benne. És az első fél óra az egy relatíve kiszámítható ilyen konfliktust vezet be azáltal, hogy megjelennek ugye a, a sportbabérokra törő ellenfelek a városban, nagy pénzügyi nyomás, csőd előtt áll a cég, meg kell nyerni a versenyt. Ebből lehetett volna egy nagyon egyszerű Made for TV film is. ezáltal szállat de ugye amikor megjelennek a komplexebb vonulatok, és pont ehhez kell ezek a családi konfliktusok is, akkor átminősül át a film egy sokkal komplexebb drámára, szerintem. És azért kezd el működni később, mert egy nagyon Nekem... egyszerű ilyen, ilyen filmkonfliktus helyett megjelenik, egy ilyen több rétegű, és hát a színészi Aha. alakításuk is szerintem ezt följebb, följebb rakják egy polccal. Én mindig úgy éreztem, hogy Ferrari mindig tudja, mit csinál. Tehát ilyen, uh -huh. ö, ilyen nagyon határozott véleménye rendelkezik, tudod, ilyen ö, mindig tartott egy pár másodpercet miatt válaszolt volna, a válaszol, és így tudod, hogy tudja, hogy, hogy tehát nagyon mester ilyen keverte a, a, a dolgokat, és, és, tehát nem, nem és manipulálta tűnt a, úgy, a szituációt. Manipulálta emberek. a helyzetet meg az embereket, és nem tűnt nekem úgy, hogy neki vannak kétségei, gyötrelmei, szenvedései, tudod, ilyen, ilyen uh -huh. ezek, ezek a részeket nem tűntek úgy, hogy vannak benne. Tehát, nem, tehát úgy volt bemutatva a karakter, hogy ő mindig ilyen profint szemftelen. tudja, hogy uh -huh mit kell csinálni, család hogy kell igazgatni, gyerekek mit kell mondani, az üzleti szituációban hogy kell elhinteni az újságírónak a, a, az infót, hogy ő szeretne olasz befektetőt, azt hiszem. Igen. És a valóságban szerintem nincsen ilyen, vagy van ilyen, ilyen ember? Tehát, akit te tényleg ennyire ilyen kompózt valaki, hogy szerintem hogy ez azért sokan a a törekszünk. Sokan az, törekszünk erre. Tehát, hogy azt mindenki felismeri, hogy az nem segít, hogyha ugye futkározó fut, fut égőfejjel a, a krízisszituációba, tehát így törekszünk arra, hogy higgadtak legyünk. Kiemelném, hogy <coughs> nagyon sok kritikában megjelent az, hogy, hogy uh, szerintük túl szemtelenül játszotta Adam Driver ezt a szerepet, és nekem meg ez pont Aha. hiteles volt. Nekem pont hiteles volt. És ugye szintén visszautalva egyik Michael, Michael Mann filmekre, ez a, a kompetens ember kompetens férfi, kompetens vezető legyen az rendőr, vagy, vagy bűnöző, vagy, vagy gyáros, az egy ilyen központi karakter, és szerintem legtöbb férfi törekszik erre, aki ambiciózus is szeretne elő, elő, előre jutni, hogy nem egy ilyen kiabáló, hisztérikus bitch legyen ugye, a legalábbis szakmai összefüggésben, de lehetőleg más dimenziókban sem hanem egy ilyen higgadt ember. De itt akkor megjelenik az elfolytásnak a problémája, ami ugye gyakorlatilag ez is, ez is ott van a, az egész film alatt, mikor megtudjuk az alapszituációt a, a gyerekéről, ugye a fiáról, akivel történtek dolgok, hogy pont az, hogy így elfolytották a konfliktust, meg nem kiaváltak egymással, meg minden, az így szépen szélel tud cseszni kapcsolatokat. Szóval szerintem sokat lehet beleolvasni az alaptörténeten kívül a filmbe, meg Szerintem vannak ezek a rétegek benne, úgyhogy szerintem egy nagyon jó film volt, és nekem is tetszett a, a szemtelen. Ami, ami még így megkérdőjelezhető, de annyira nem zavart, hogy kellett-e hozzá ez a, ez a mű ö, olasz akcentus. Ó, És tényleg a... az amerikaiak imádják, de hogy, hogy és az amerikai színészek mű olasz akcentusra beszélnek, a franc. Meg át, ír át, színész, lehet, meg mindenféle volt benne ilyen akcentussal. Nem tudom, hogy ez anélkül nem, nem működötte volna a film, de nem volt annyira zavaró, hogy így. Nem, hogy hozzászokta egy idő után, és akkor... Ö... Mindenki, mint Mário. Ö... Eden Driver szerintem is jó munkát csinált. Tehát a elején nem annyira értettem még, hogy mi lesz ebből, de a végére nagyon jól összeállt ez a Ferrari karaktertod, ez a nagyon határozott Aha. nő minden. Én, én, én, én egyébként ezt el tudnám képzelni sorozatban is, ahol az életének főbb szakaszait is földolgozzák meg, hogy hogy építette föl a gyárat, milyen nehézségek voltak ott, és mert ez csak egy nagyon szűk része volt, tehát ez egy konkrétan egy ilyen egy verseny Egy epizód, igen. Egy epizód volt az egész életéből. Nem volt sok minden feldolgozva, tehát már sikeres volt, már ismert volt a karakter. De hogy hogy jutott elé, Sőt, hogy lennek sikeres? Akkor igen, milyen volt? közepe vége a karriernek. Emlékszel, pár éve volt ez a Ford versus Ferrari film. Persze, a azt ja, ja. Szóval sok, sok történetet lehetne elmesélni. Én nem akarnék több ilyen autós dolgot látni, de mint Michael Mann film, a egy ilyen konfliktusokkal teli ugye idézőjeles, igazi férfi karakterrel az összes problémával. Szerintem jó volt, tudod, jó volt. Tudod, melyik ilyen hasonló, teljesen hasonló karakter. De az nem Michael Mann film tudomásom szerint, az a Moneyball 2011-ben a Brad pitt el Nem, az nem, ja. És az is ugyanez a nagyon határozott sávó karaktere. És kompetens, kompetens. És nagyon kompetens, kitalál valami, és megvalósít valami újat, ami az egész bészboltát fogja majd alakítani, az a stati nagyon statisztika alapú megközelítése a játékosoknak, és, és, és pontosan ugyanez, amit itt, itt elmondtál, az arra a filmre is teljesen uh, ráhúzható. Szerintem az egyébként sokkal jobb film, mint a Ferrari például, vagy, <tos> uh, vagy ezek a dolgok, azt, azt, azt nem cseszték el ilyen. Vagy nem, nem az, hogy elcseszték, hanem, hogy az szerintem, abban is van családi szál, első-másodperc az utolsóig, az, az szerintem készen van az a film. Én a mai napig megnézem a jobb jelenteketbe újra és újra abban a filmben. Ez, két napja ezt csináltam. Nem hiszed el. Két napja ezt csináltam. Egyébként szerintem maga a, a, az erős kompetencia az tényleg kb. mindent visz így abból a szempontból, hogy hogyan, hogyan viszonyulsz egy vezetőhöz, egy emberhez, tehát hogy olyan emberre dolgozni, aki magasan kompetens a munkájába, az egy fantasztikus élmény, és azért szerintem sokan, sokan hajtjuk ezt, csak ugye itt vannak ezek a történetek, hogy figyelni kell, hogy milyen áron fókuszálsz maximálisan a szakmai kompetenciádra, és hogy milyen helyzetbe kell esetleg elengedni ezt a dolgot, és inkább nyitottá válni, és odafigyelni, és nem manipulálni feltétlenül, Egyébként ez érdekes dolog, ez, a, mondasz a manipulációról, és szerintem én, én most abszolút abban az időszakban vagyok, amikor én nagyon próbálok odafigyelni, hogy szeretném irányítani a szituációt, ugye. Vezető pozíció, új vagyok ebbe, komplex politikai helyzet van, és szeretném befolyásolni a dolgokat, de ne, azért nem akarok nyíltan manipulálni, mert az mindig az arcomba csapódik utána. Tehát, hogyha ha az jön ki, hogy valakit próbáltam manipulálni, annak szinte mindig negatív, negatív végeredménye van, úgyhogy nagyon komplex dolog ez. Ekkor szerintem csapjunk is át a, a, a következő tévés témába. Ugye a Sugar, a Apple TV Plus Az egy ilyen könnyebb fogyasztható Nézzel, sorozat. Most megy. Mi nincs vége? Két rész. Még nincs hát. vége. Megnézted a hatodik epizódig? Én mindent megnéztem. Super! szuper. szuper. Szóval ez a Colin Farrell főszereplésével jött ki, és ugye a trailer, meg az első epizódok alapján egy ilyen filmnoir jellegű ugye Los Angeles-ben játszódik, és ilyen nyomozós karakter a főszereplő bűntény történik Hollywood világában, színészek, rendezők, stb. Tehát tényleg mint egy ilyen 40-es évekből filmnoir történet lenne. És Viszont, viszont az elejétől fogva kicsit valami furcsa benne, ami, ami nagyon érdekessé teszi. Mondjuk ami... Egy -egy kívülálló fickó uh -huh. benyomását kelti, akinek ilyen fur, fur, furánt közelít meg, de nem tulajdonít azt neki különsebb jelentőséget, mert ő is ilyen nagyon profi. Tudod, mindenkit uh -huh. megtalálok, mindenkit meg tud verni, amikor szükség de van baraj, hate oké? Okay? De... de tényleg van egy ilyen iszonyú, szelíd személyisége. Tehát így Látszik, hogy ez egy, Ú, alapvető, pontosan, egy jó ember. Pontosan. Igen. Tudod, mi jutott eszembe? Ted Lasso. Tehát Aha, az volt, hogy Todd, Ted, Ted Lasso megcsinált egy ilyen karaktert, ami hiányzik a világból. Tudod, ez aki jobbá akarja tenni a dolgokat, meg ilyen alapvetően jó ember. Így és tudod, ilyen pozitív szemlélet áll, és nagyon ez jutott eszembe, hogy jé, van itt egy újabb sorozat, ami egy ilyen hasonló figurát mutat be. És pont ugyan aki, azon az Apple TV Plus csatornán. Van, így van, aki, aki, hogyha részegen összekerül a nővel, akkor nem a szex van az első gondolata, hanem szépen betakarja, elmosogat. látta elmosogatta a tányérokat ott Igen. közben. És utána betakarta, elment haza, és megváltoztatta a nőnek is az életét. Aki azt mondta, hogy senki nem volt hozzá ilyen jó korábban, meg mindenki, meg ez úgy ment. Vagy ott egy, egy, egy a hajléktalannak odaadta a telefonját, hogy hívja föl, akkor a kutyája, amit tudom én is mert később vissza fogom még térni, hogy, hogy miért Igen. történnek ezek a dolgok vele. De, de tényleg így nagyon, tényleg igazad van, ugye Ted Laszó karakter, hogyha visszamenne a 40-es évek filmnoir történet világába, akkor ilyen lenne. Mindenkinek segíteni próbál, higgat marad, egy ilyen nagyon szelíd emberről van szó. És ami, ami még így tetszett nekem, én nagyon szeretem ezeket a régi fekete-fehér filmeket, meg ezt az ilyen korai Hollywoodot, mikor mikor még ö, otthon Budapesten laktam, és volt éppen elérhetőség a Turner Classic Movies csatornának, azt imádtam nézni ezeket a régi filmeket, és még most is néha, néha megnézek egy ilyen fekete fehér filmet, és örülök neki. Úgyhogy ezek az ez ilyen utalások a filmben, meg bevágott jelenetek, amit most épp a, a tévéképernyőjén lát a, a szereplő, vagy teljesen csa, csak direktbe bevágnak egy ilyen, moodboard jellegű jelenetet valami fekete-fehér filmben, ez mind nagyon tetszett nekem. Úgyhogy az fél, alap... azok, azokban igen? a Turner klasszik filmekben, azokban tényleg benne vannak ezek a karakterek, amiket leírtál az elején. Tehát igen. lehet, hogy tudod, ez a nagyon határozott férfi, a Humphrey Bogart, aki izé mindig csak annyit szól, és úgy néz rád, mert mit tudom én, hogy ilyen tényleg jön, jön hozzá ezt a tökéletes embert. Meg higat, és, van valami, és kompetens. Igen, igen, de hogyha van másik karakter, akkor az egyértelmű, hogy valamilyen nagyon el lesz túlozva az izétát. Meg tehát rendszeresen megjelenik. Meg csinálják meg. Szó szóval szerint, meg mondjuk van, vannak benne ilyen szürke karakterek is, aki, mit tudom, én inkább a bűnözők világában van, de mégis valami jó, e, jót akar, meg van, vannak a korrupt rendőrök, és azért a film Noárban van, van árnyalat. És ami még jellemző, ugye ezek a manipulatív de, nők, akik kihasználják a társadalmat. Egyértelmű, használni. igen. De. De, tehát figyelj, van benne szín, csak egy dolog nincs benne, én szerintem, vagy legalábbis én azt gondolom, nem akarok általánosítani, de ö, egy karakternek nincsenek árnyalatai, hanem egy karakter az hozza azt a rászabott skatuját, amit rászaptak. Humphrey Bogartnak ilyen skatújája van, a manipulatívnak olyan, a, a korrupt rendőrnek meg olyan. De, de nincs olyan, hogy a korrupt rendőr is vívódik, ott, hogy jó egyáltalán csinál, meg mit tudom én, tehát ilyen. Ja, van, ilyen belső... van ilyen azért, van ez a vívódás, meg ez a lefeles spirál, különösen a film noirban, hogy valami jónak tűnő oh, karakter az így belekeveredik valamibe, és az egy ilyen spirál lefele. Hmm. van volt egy ilyen crime, Doesn't Pay üzenete, Ezeknek a filmeknek tipikusan, de azért szerintem a film noár nem volt nagyon leegyszerűsítve, és különösen ezek ilyen 40-es, 50-es években, amikor nem volt agyon szabályozva, meg, meg uh, nem volt olyan nagy kontroll Hollywood körül, ugye ilyen uh, 60-as években különösen voltak ezek a, mit tudom, én, kommunizmus elleni egyre erősebb kontroll, meg ilyen kód, hogy mit lehet, mit nem lehet filmekben, ezért volt, volt időszak, amikor eléggé el tudott durvolni. De mindenesetre ezt, ezt a hangulatot kicsit idézi Sugar, meg a karaktere is, és én nagy örömmel vetettem bele magam ezekbe a történetekbe. És akkor érződik, hogy valamit, nem stimmel, és részekről részekre megy előre a történet, de közben valami fura, fura is történnek. Ugye ez az ügynökség, detektív ügynökség, kérdőjelesen, aminek sugar dolgozik, az hogy tulajdonképpen mi is a célja, mi ez a csoport, ami időnként találkozik ott benne. Nagyon ha, ha, érdekes az, dolog. Az, az e, elején én, én azt egy, ezt egy low pointnak éreztem, ez a, tudod, van a handlőrje, tudod, akivel beszélget minden. időnként, és nem értettem, hogy arra a karakterem mi szükség van, meg minden is, ilyen, ilyen, tod, ilyen gáznak éreztem, de ez azért van, mert akkor mi nem tudjuk, hogy mivel fog kifejlődni ez az egész. Te mikor kezdted egy gyanítani, hogy ide fog kerülni a történet, mint jó, a Jó, olyan kimondhatjuk, mert ö, írtunk egy e-mailt is, hogy erről beszélni fogunk. De hát az konkrétan aki, aki nem beszélni. az e-mailt, igen, hogy kedves hallgatók, akkor itt már csak a Sugar hatodik epizódját, akit látta, az azt hallgassak. G gigas, igen, itt, itt ilyen következik. Ah, mert ne is uh, ke kerülgessük a, a, a kását, hogy? Mit ne kerülgessünk? Forró kását? Nem tudom. Nem tudom, mit kell, nem kerülgetni. Azt hiszem a forró de, kásár, de nem tudom. Uh, forró parazsat? <gül> Amit kerülgetni kell, az, most nem fogjuk, mert az egész, ugye a Na, figyel, sorozat Én során... úgy be, hogy, de... hogy nekem két feltevésem volt. Én majdnem a legeslegelejétől a filmnek az elején éreztem, hogy valami itt nem normális. És két azt két én is éreztem. Az egyik tippem az volt, hogy ez valamiféle ilyen virtuális valóság amiben játszik hmm. a karakter, és akkor abból tud kibejönni valamiféle ilyen injekció intenttel a virtuális valóságban. Hmm. És egy kicsit Aha. erre rá is játszik maga az intrója a sorozatnak, ami, ami egy ilyen számomra eléggé AI által rajzolt dolognak tűnik. Igen, igen, nekem is az volt, igen. Az, ami, az aminek nem feltétlenül a... meg ja. Tehát mindig átugrom a, az intrót, de... Szóval vagy arra gondoltam, hogy ez az egész egy ilyen virtuális valóságban történik, vagy a B opció az az volt, hogy ez valamilyen éljen, aki csak így megfigyeli ne. az embereket. Igen. Tehát akkor ráhibáztál? Ráhibáztam. Uh... Én nekem nem tűnt föl az eleinte, de csak úgy nézegettem, tudod, ilyen, beszúrja magát időnként ilyen fura dobozú, fura kristályból kiszedett izével. Persze a kluk ott voltak, tehát a hintek ott voltak végig, hogy ez valami, ki fog fejlődni. És a hatos rész végén mutatják be akkor ugye, hogy tényleg egy, egy, egy ilyen éljen, és egy ilyen alien szektások ezek az emberek, akik poliglotok tudnak több nyelven beszélni, meg, meg ilyen... ilyen, ilyen és ezért is van a másik élénk karakter, aki segít rajta, amikor hasba szúrják, hogy akkor. Ö, ö, az is egy elég fura aktív vérpal ad neki. De viszont ez felveti azt a kérdést, hogy arra miért volt szükség, hogy most ilyen aktív vérpal az Tehát ez meggyógyítja az ő sebeit, vagy tehát, tud ő sérülni hát ez, ebben azért Szerintem van. azt akarja mutatni, hogy ő is, ő is sérülhet, hogy legyen valami kockázata a dolognak. Másrészt, meg az, az már így akkor ilyen sűrűsödő ilyen tippek voltak, hogy kezdjék gondolkodni, hogy ez még végül is micsoda. És szerintem még úgy is így lehet, hogy élveztem volna a sorozatot, hogyha csak egy detektív történet marad. Simán, De visszautanik egy korábbi sorozatra, ami nem, nem rég volt, és trá még most is megy az hbo ez a Perry Mason, ami ilyen, tényleg ilyen könyv, tévé, noár, ilyen krimi sorozat, és az teljesen így Pszikár, relatíve humortalan sorozatot, és azon nem maradtam rajta. Tehát önmagában az nem működött. Ez a Colin Fereller, ez a nagyon szelíd fickóval, meg a, a kis humorral, meg a, azt, hogy egy a, a modern környezetbe helyezik, ez így tökre tetszett, de így, hogy, hogy van ez az alien csavar rajta, így aztán még jobban tetszik. Meglátjuk, hogy ezt mennyire tudják így uh, kihozni a sorozat végére, és mi, mi történik sugarral hogy lesz a -e season 2, vagy ez is inkább ilyen antológia lesz, és legközebb valami más alien lesz. És ami még így adta nekem ezt a tippet, hogy, mm. hogy ez valószínű alien lesz. Van egy pár filmek sorozatomban így vannak ezek a tipikus ilyen alien karakterek, akik úgy szeretik meg az emberiséget, hogy ilyen tévét meg filmeket néznek, és abból építenek ki egy ilyen szemléletmódot az emberekről. És ez szerintem arra is utalt vissza, és ez is vezetett rá gyakorlatilag erre a gondolkodásra. Ja, ja, ja. Jó, benne volt az ez is később állt össze bennem, amikor, amikor kiderült, hogy, hogy ezek a ilyen Hollywood, klasszikus Hollywoodi flashbackek, mert ugye maga a filmsorozat is Hollywoodban készült, tehát Hollywoodi emberek igen. csinálták, és akkor van egy ilyen, egyfajta ilyen tisztelgés a klasszikusok előtt ott, hogy azok is jók voltak ám, meg, meg, meg nagyon lehetők, is és be is vágják a jeleneteket a klasszikus filmekből ebbe a sorozatba rendszeresen, tehát így Itt a van. maga szövődmény az új zajlik, hogy ezeket folyamatosan látjuk. És szerintem az egy jó, jó pofa dolog volt. De nagyon. amit mondtál, azt az én az idegen szál helyett Ted lasszó irányba simán el tudtam volna vinni, és szerintem mm. nagyon kellenek ilyen sorozatok, ahol ez a human kindness, meg ilyen kind emberekből áll, és, és, és hogy Agen, ja, agen, mi az, ö, de így már értem egyébként a handlőriét, meg hogy, hogy miért alakult ki ez a izét ott, hogy mi ez a szekta meg valami izé... ja, ja, ja. Arra lesz-e nyilvánvalóan... kíváncsi, hogy ebből, ebből hova tudunk Kiderüljük elmenni. Még. Tehát van még két részünk nyilván ott a valamiféle, ugye a, a, aki ilyen fő gonosznak tűnt a sorozatban, az az a most meg ember, hold. csempész, mindaz az eléggé látványosan nem lesz karakter a következő két részben, de hogy ez vajon hogy függ össze, hogy akkor most csempésznek ki embereket, valamiféle, nem tudom, az éljeneknek, vagy mi, mi ez az egész. Tehát, hogy milyen kontextusban vannak itt a Földön ez a sztori érdekelne. Hát Ugye, szerintem volt szor, ez hogy ki de ja. Két részben ezt ki fogják bontani, aztán valami lesz belőle, és van egy ilyen Westworld hogy... jellege adó dolognak nyilván ebből adódóan, hogy, hogy a valóság, meg, meg ki az, aki ilyen szerepet játszik ebben, ilyen alienként, és akkor hogyan hat ki ez a környezet. Nem tudom. Kíváncsian -e várom. Ezzel is úgy vagyok, hogy nyilvánvalóan pénzügyileg van értelme, hogy franchise-ot csináljanak belőle, és hogyha az a cím, hogy Sugar, és van Sugar Season 2, akkor nem lehet egy másik karakter Sugar, mert ő a Sugar. Úgyhogy remélem, hogy... <tos> De, de szerintem hát, hogy ez simán... Előre hiába, gondolkod? Igen, és úgy van pozícionálva, hogy igen, törekszenek, hogy legyen majd következő évad, de szerintem ehhez a története semmi szükség nincs következő évadra. Ez megint egy olyan dolog, hogy baromi jó egy ötlet, meg egy nagyon jó hangulat, meg egy nagyon jó színész, meg, meg, meg szerep Aha. van benne, Na, lehet, és csinálja lehet. végig a nyomozást, és utána jobbra el. Tehát akkor minek kell visszaerőltetni mindenféle tét nélkül későbbi évadokra. De az élienek mit nyomozgatnak itt a földön, ilyen eltűnt Nem tán, nyomoznak anak... egyáltalán, Ezt szerintem ő, mint alien, nézte ezeket a hollywoodi filmeket, neki is volt TCM előfizetése, és megszerette az emberiséget ezen keresztül, és ugye végig arról beszélnek, hogy ők csak így megfigyelnek dolgokat, és nem szabad belevonódni ezekbe a történetekbe. Szerintem ez ugyanúgy, mint a Westworld, tehát jön ide, és egy ilyen hobbista TCM, Izé, filmnoir rajongó alien, és akkor ő csak itt lehetőséget kap, hogy így megfigyeljen, részt vegyen ezek a dolgokba, és nem kéne befolyásolnia egyáltalán, csak hát ugye hát de, de, érzelmileg. De a handlője, a nő, az a fiatal uh, nő, az támogatja az ő missionjét. Csak hát, ebben a konkrét esetben mondta, hogy ezt ne vállald el, mert tudjuk, hogy azért, mert az összefüggés lesz ott az alien, mi voltukkal, meg a többi, hanem mást vállaljon el, tehát de, de, de, de, ő, de ő nem, tehát ő segít neki konkrétan nyomozgatni, meg, meg, meg hozzáfér többi... a, a database-hez, és kitörölgette a, a et emlékszel? Kitörölgető, hogy ne találja meg. meg de meg az ilyenek. valószínű ott... valami ilyen az alien szervezethez kötődő valahogy a büntény, és ezért akarja elfedni ezt előle. De a többi karakter, ha jól értelmeztem, azok egyáltalán nem ilyen nyomozó munkakörbe vannak. Tehát ez csak az ő hobbija, ha jól értettem. Volt orvos, meg mit tudom én. Egyébként mindenki, ami a saját hobbija, azt, azt éli ott ki, ha jól értelmeztem. Uh -huh. meg pszichológus uh -huh. meg ilyen. De a handler azok mindenkinek így segít, így lehet. Igen, azért kell observálni. Dispatcher gyakorlatilag. És utazási ügynök, aki behozza ezeket, meg, meg kihelyezi, meg segít. A, a éli ezt ugye létrehozni, meg menedzselni a szituációt, az nem feltétlen nyomozó ügynökség, mint ahogy én gondoltam, hanem csak ilyen operátor. Legkisebb itt gyerekét közben levászott az a lépcsőn. Hát egyébként, hogyha hétkor akartuk volna kezdeni a felvételt, akkor nekem abszolút nem is működnek. Ja, <sítható> ha hallottad ezt? Abszolút. Na, hát akkor jó reggel, jó szurkolást. Gyere. Nem mész ma óviba. Mondta nagyon vicces. Hát akkor kellemes családi életet és a hallgatók is remélem, hogy kellemesen Buszika, a a, a hallgatóknak? Mondd mond a hallgatóknak, hogy szia. A kivebe is. A, szia. A fb 2 beszélek. Jó reggelt. De, felébredtél? Szia. Ne, szia nem szia. van a szegény téged. Aha. Ah, is Hello. Engem hallasz Lola csak egy... A... hogyha rád, fejedre a fejhallgatót, Guztika, akkor, akkor hallod, amit mond a bácsi. Most már De hallod? Hallom. <gül> Jó reggelt neked. Hallasz engem? Most mondjad. Beszélj Ó, kész. Szia. Mondjál valamit. Szia. Jól aludtál? Igyál egy reggeli kakaót. <gül> hát, zavar, zavarban. Pedig nem, nem is vagyunk élőben, tehát nincs, nincs tétje a dolog. Én nem hallottam semmit. Gusztikát te okay. hallottad? Jó, hallott. ja. Nem akartam aludni? <gül> Jó, van. Jó van. akkor szerintem itt kikapcsoljuk. Azt és... nem akartam alulni, mert De... nem, nem volt hatója anyának szobájába. Nyolc hmm. volt, azt ez nem aludtam. És nem akartam <gül> visszamenni? Nem. Mit fogunk Gusztika csinálni szemezek. jövő héten négy napig? Azt csináljuk, hogy... Válasz érkezik. Agen? Hogy menjünk a légyes feleső utána menjünk a jémjez, mert az a sajéba. Jó. Először azt mondja, hogy a, a, a Leos az a játszótér, Aha. Ö, oroszlános, és utána pedig a barátjához menjünk el. Oké. Okay. Ez Na, egy jó terv. Ez, ez meg is van oldva a probléma. Jó van. Oké. Okay. Oké. vagy guzti. Hát nem tudom, hogy végig tudtuk -e beszélni a két fő témát, de szerintem engem Még, még hogy... egy ilyen linket Beraknék így a végére, hogy akit érdekelnek ezek a témák, hogy Michael Mann, meg TV ugye van ez a Tokyo Vice, két vagy volt belőle, és abból az első epizódot Michael Mann rendezte, és érződik a képi világában abszolút ez a dolog és ez jó sorozatnak tűnik. Talán négy epizódot néztem meg eddig belőle, most így az elmúlt napokban. És most kezdte bele, aha. Én akkor lehet, hogy beadom. Bár, bár itt a, a, az ajánlásokban az Ethan Hawke film fogott meg az nagyon elsőre. Jó, nagyon jó. Igen. Sajátos hangulatom. Ha. Jó van, akkor kellemes hétfőt, hetet hallgatóknak ezt oh, majd ugyanitt. Ezt, igen, ezt hallottad, hogy kérdezett, Gustika? Nem. Kérdezem még egyszer a kérdés, Gustika. Légysevesz meg ping pingellet az iPad-et. <laughs> meg az iPad-et, hogy tudja, hol van. Hát, az én gyerekeimet meg most akkor leszedem az iPad-ről, mert most ők azért a, a, a pingeljen, meg. Mert, mondtam. Ez egyébként egy három éves gyerek most, akit hallunk, csak úgy kontextus <gül> hát, miatt a pingeléssel. Pingel meg. Nem pingelem meg. <gül> Miért nem meg? Here we go again! <gül>